פרק ל"ו: ויהי בשנה הרביעית לי אויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר וכטפת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים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 ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשעי, ואת האח לפניו מבוערת. ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקרעיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח.